Так у нас один політичний діяч полюбляє говорити. Сам до цього приклався. Сам на цю дорогу нас усіх напровадив, а тепер руками розводить. Вибачайте, мовляв, я тут ні при чому. Так все стало, мусив жити, як говорять у вуйка в селі. Вони потроху заспокоювались. Антуаниті вже незручно було за свій антизлодійський вибух, Валентині за свої докори. Обидві зосереджено поликаву, хрумкотіли печивом, ласували тістечками і чекали слушного моменту, щоб розійтись. Вже давно смеркло. Мав би повернутися з роботи маркіян, Дмитрик з навчання. Де мої хлопці? занепокоїлася Анета. Щось Дмитро знову почав зникати вечорами. «Нічого, не точко діло молоде», – дівчино, мабуть, завів. «Коли ж іще як не у вісімнадцять?» «Ну, гаразд, посиділи, мабуть, я вже поїду». Валя почала збиратись. Їй зовсім не хотілося їхати додому. От так би сиділа отут, у цій кухні, смакувала пістечками, Аби тільки не виходити знову у темряву цієї непривітної холоднечі». Та все, навіть перебування в гостях у найближчої подруги повинно мати розумні межі. Вона вже одягла дублянку, коли у дверях заскроготів ключ. «Валюшко, маленька!» Маркіян дихнув морозяним свіжим духом і вхопив у ведмежі обійми свою меншеньку сестричку. «Ти куди зібралась?» «Додому. Ми сьогодні весь день разом з занетою». «Я стомилась, мушу відпочити», – натиснула на вразливе місце Валентина. «Ну, відпочити, так відпочити. Це діло для майбутньої мами святе». «Але я тебе само не пущу. Темно, холодно. Давай проведемо Валюшку, не тусю». Маркіян з Антуанеттою сіли у своє розкішне авто і прилаштувались у хвіст Валюшиної Ауді. Валя неспокійно озиралась. Непокоїла ота брудна машина, яка пасла її із самого ранку. Наче не видно на хвості. Ззаду тільки шикарна соточка Маркіяна. Чисто. Припаркувала машину на звичному місці на стоянці. Затрималась, поки охоронець шукав вільне місце для Маркіянової машини. «Та не потрібно мене вести до самих дверей. Сама дістанусь, повертайтесь додому». «Ні-ні, Валюшо». Заперечила Антуанетта, яка чомусь не почувалась спокійною. «Якщо ми вже тут, то проведемо аж до самої хати. Чи шкодуєш для вуйка горнятка чаю?» «Не поспішай, мала. Зараз я хоч машину нормально поставлю. Обережно, машини!» Гукнув їй у слід Маркіян. Та Валентина вже перебігла через дорогу. «Нас доганяйте!» Увійшла під арку що прикрашала вхід на подвір'я і зразу пошкодувала. Треба було таки зачекати і йти всім разом. Тут небезпечне місце, темно. Є де заховатись. Небезпечне місце озвалось тремтінням серця. Вона не бачила нічого незвичайного. Кущі, дерева, лавочки. Якась кубка людей у кутку під аркою. Спокійно, Валю, спокійно. Ці люди тут випадково. Це зовсім тебе не стосується. Мало кому потрібно постояти отут, заховавшись від пронизливого зимового вітру. Вона отак умовляла себе та вже зрозуміла, хто ці люди і що значать оці темні постаті у темному місці на її дорозі додому. Запах небезпеки, запах страху, запах лютого звіра. О, ні, вона їм не дасться. Її так легко не візьмеш. Вона захищатиметься. Вона може себе захистити. Сумочка. Важка біла шкіряна сумочка. Замочок. Навіть не замочок, а кнопка, яка дуже легко розстібається, майже як на кобурі. Кроки ззаду. Це нас доганяють її Маркіян з Антуанеттою. Щось гукають. Тінь, що метнулась навпереймі з підарки. Важкість сталі, надійної, лагідної, ніжної, смертоносної сталі, тінь, що метнулася з піддарки, щось знайоме в обрасах цієї небезпечної тіні, знайоме до болю знайоме, знайомий дотик, важкість сталі, ніжної, прохолодної, смертоносної, знайомий опір курка. Клацнув запобіжник. «Натиснути. Зовсім трохи натиснути на курок? Він легко ходить, вона знає. Це ж так легко натиснути на курок?»